Inigo eta zit, arratsalde hon. Hopa. Arratzalde Bueno, ba, Narco Punk Festivalaren inguruan e, itzein dugu gaurkoan, gogoratuko dugu, bai, e, endaian izango dugula, beraz, kontzertu festival hau, hilaren, e, hau da, maiatzak e, bederatzean izanko da. E, lehen aldia da antolatzen dela horrelako festival baten daian. Vale, esaten jaten duola e, propaganda anar anarkopunki dela karte bate, 30 urte ditu eta nora, da lehen aldiz etori egiten du urte bat etori dela hemenen daian. Uh -huh. Eta pues hori da da lehen lehen festivalan propaganda anarkopunki lehen festivala, anarko festivala daian egiten duena eta hori. Esaten dula, mait, bera, maite du nola mai vera asko Euskal Herria horregatik uh -huh. egintzen egin naizen egin dute nola Festival hori eta ikusten du nola eh pues eh eskoale rico popularzio pues, eta punkia bai, maite duen eta dela ere bai. bai hori da. Eta esango dugu kontzertua baita bueno, eh Konzertu antifasista izango dela baita ere deialdi egiten dugula bueno, ba, eskualdeko antifasista guztiei, ez? Berte, ekimen honetan, kontzertu honetan parte hartzeko ez da. Tardoneko anarko-punk, ez dira antifasist, me on le preziz, Bara, hori esaten dula, eh, dula nola, anarkopunkia ber, hori esan nahi du antifasista dela eta ara, ikusten dut zeren arrazoan diren, uspe, frantzian, espainian, eskualerrien ere bai e, ze arrazoan diren poliziak, armadakin eta, pues, eh, anarkopunkia dira eta ere bai esaten dutela dela ere bai ondo denak eh, jakiteko, edo Uhum. Merkatu izango da kontzertua, esan bezala maietzak bederatzian, arratsaldeko zerietan azten da kontzertua, Arte hartuko duten musika dago kionez, zer esan dezakegu, nondik datosten, KAUS URBANO, e, izango zen lehenengo taldea aipatzeko zer esan dezakegu talde honen inguruan? KAUS URBANO, zeh, grup e, kom non-servium, ki son... E, vraiment politize, e, vraiment dukotea narko-punk, e, e buku... E... Hori da, pues, e, nola esan zu e, nola esan du zidora entxebertan, e, KAUS URBANO hori da, da talde bat, e, non-servium, bezala asko politika po, e, politikan ganan, eta nola, asko, anarkopungi eta antifasistak, ja, uh -huh. nola, ez dire, ez dute aurkezpenik behar, ez, nola, uh -huh. badakigu nor diren, zentza berdin, hori da ingleseko eta espainioleko talde bat, ere bai, anarkopungi beti, eta, eh, nira, uh -huh. nola, talde zarras, Zarr anarkopungiko talde zarrako, de... laro gaigarrena -lar marka dakoa, ozera, baitaren eko, bueno, historikoa, zara, historikoa, dira, dira, hau, bitale hauek, asko, historiak eta ongi da izat, en Dayan izatea da uh -huh. gero hori total ikers eh, Barcelonako anarko denak, talde guztiak anarko-punki eta gero, bueno, eskualerrikoak ere bai baglen eta armatiro-punki eskualerriko taldeak. Uh -huh. Ta hori. Bueno, armatiro-punki esan barra dugu gainera etxekoa, ez? Endaiakoak. Endaiakoak. Etxekoak dira garen, endaiako gazteak dira, anarkopunki punki kere bai antifasistak eta gainera bere azken kontzertua da, pena balda, baina bueno. Gusten, eh, azkeneko kontzertu izango zen? Armatiro-punkeko asken uh -huh. kontzertu izango da bai. Bueno, e, geldatzen, geldatzen zaiguna da, deialdia zabaltzea, amarre burotan e, dela sartzea, eta, bueno, bagiro benetan polita izango dugula, ez? E, e, normak, e, nora esan du e, lehen aldiz, eta nora ja entzuten ari gira nora jendeak etoriko dera nora eskoalerria kontzertu ikusteko endaiara, uh -huh. eta, bueno, normak, Ama 10 €tan nolako taldeak ikusteko sona da, seitan tan hasten da, badago happy hour ere bai badago uh -huh. zazpitik tik de, de sortziak ala happy hour izango bai. da ere bai, ba berak giro ona izango orida. da. E dateko eta hori baita ere izango da, ya, jateko baita ere prestatuko duzute zerbait edo. E, pues ja, mosi ja, Dani que viene, es eso. La Dani en face avec lagun bat Dani Talo, Talo aquel que tiene una de Talo. Bai. No, da, bertan izango da kamio eta. eta, da, eta da, Ez kuzko rigite, e, benetasku e, ta loa keia dira. Eh, bera berak e, e, egiten ditu, eh? Ba, eskermila benetan e, biei, eskerrik asko Antxeta Irratian gurekin izateagatik. Mie esker. E, <gülüyor> Mie esker sodi. Bai.